السلام عليكم وعلى اخي واصحابي الكرام فاتحه اود ان اشكركم على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah selamat dalam pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih. Karena saya akan di antaranya uh, jadi nota dah ada untuk ujian. Uh, saya dah serahkan bahagian keadaan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu Sudah wasallam Sudah saya Serangkan uh, serahkan nota. Dah jadi ini nota muka utama takore nanti tu siap juga ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berziarah ke masjid dan ke makam Rasulullah sallallahu Jadi kita ziarah ke masjid Nabi dan juga ziarah ke makam Rasulullah ini dalam mazhab kita dan dalam pandangan ahli sunnah jamaah tak ada apa masalah ni ke makam walaupun ada pihak-pihak yang mengatakan tidak ada ziarah ke makam, cuma ziarah ke masjid saja tetapi ya, ziarah makam dalam adat kita dan banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Membolehkan dan juga menggalakkan kita menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. jadi ziarahan kita itu kedua-duanya sekali setelah selesai Jamaah haji daripada mengerjakan haji maka hendaklah bagi mereka berhujung ke kota suci yang kedua Yaitu Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Negeri Madinah inilah tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan negeri ini sebelum dinamakan Madinah, ia bernama Yasrim. Itu nama lama. Yasrim. Ya. Kemudian Nabi menamakannya Madinah bila Nabi SAW berhijrah ke sana. Dan dinamakan juga dengan Taibah. Ya. Jadi jika nama yang masyur iaitu Yasrim. Nama lama. sama saja dia dikenal sebagai Yasrim. Dan Taifah serta Madinah. Itu nama dalam Islam. Saibah dan Madinah ini nama diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna Madinah itu ialah bandar, bandar ya. Ha, jadi Madinah itu bandar. Ha, jadi negeri itu sendiri namanya bandar. Jadi bandar bandar atau negeri bandar Madinah ya. Jadi, ha. Dan Madinah itu nama khabar Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana Madinah ini diharamkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya jadikan tanah haram oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanah haram Mekah ialah pengharamannya datang daripada Allah langsung. Ini sudah kita bincangkan ya. pengharaman Madinah diizinkan oleh Allah Taala Nabi Muhammad untuk mengharamkan kota suci Madinah, yakni tak boleh dicerobohi, tak boleh dibuat sebarangan dalam kota suci itu dan uh, walaupun kita kalau buat apa-apa di situ, Mekah yang tak baik, tak ada kena sedap apa-apa. Tidak seperti Mekah. Mekah ada sedapnya, ada ada dendanya yang dihukumkan dalam Islam. Tapi Madinah tak ada apa-apa. Ya? Dan setelah kita bincangkan mana lebih lebih mulia. Sama ada Madinah kah, atau Mekah. Jadi perbincangan ulama itu hebat dalam perkara dipanjang lebar. Tapi keputusannya dia ambil yang terang sekali bahawa Mekah pula yang paling mulia di muka bumi. Kemudian Madinah, kemudian Pahit Al-Makslis. Cuma... ...usara Nabi Muhammad SAW itu lebih abdal daripada Mekah... ...kerana mengandungi jasad Nabi Muhammad SAW. Itu telah kita bijakkan, ya. Untuk menziarahi masjidnya dan makamnya SAW. Kerana menziarahi makam itu adalah suatu perbuatan yang mulia... ...dan suatu keuntungan besar... ...untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebab kita menziarahi dapat kita berkat Nabi SAW, dapat syafaat. Al Imam Nawawi telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Idhah. Ini Imam Nawawi ada pengarang satu kitab khas berkenaan dengan haji. Aa, yang saya terjemahkan ini kebanyakannya semua daripada kitab Al-Idhah. Yang ada pada tuan-tuan nota-nota itu semua adalah daripada kitab Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idhah itu iaitu keterangan berkenaan dengan haji yang agak lengkap dibuat oleh disusun oleh Imam An-Nawawi dan kitabnya riza apa yang disebutkan telah diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ad-Daruqutni dengan sanad keduanya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya radhiyallahu anhu ma katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajabat artinya barang siapa yang menziarahi pusaraku yakni kuburku ya orang siapa yang menziarahi kuburku at pusaraku kuburlah. barang siapa yang menziarahi pusaraku wajiblah dia mendapat syafa'ah Mananya aku pasti akan syafaat kepadanya. Jadi beruntunglah orang-orang yang telah dapat berkunjung ke Madinah mengziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan hasil syafaatnya di akhirat ya. nanti. Maka oleh itu, maka oleh kerana itu, wajarlah para jamaah haji berkunjung ke tanah haram yang kedua ini dengan niat mengziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerana mencari keridhaan Allah. Ya, kita menziarahi Rasulullah pun kita mencari kredaan Allah kerana Rasulullah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ya. Taala dengan niat yang ikhlas bersempat dengan niat menziarahi masjidnya dan bersalat padanya. Jadi jaharahi masjid juga dan bersalat pada masjid. Mak bersalat pada masjid Haram Madinah itu seperti seribu salat di masjid Tidak. ya, bukan yang lain lain. Untuk mendapatkan kesempurnaan berziarah itu, eloklah diperhatikan perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, memperbanyak selawat di dalam perjalanannya menuju ke negeri Madinah itu, dan menambah selawatnya apabila kelihatan pokok-pokoknya. Yang ini bila dalam perjalanan tu, nampak bukit-bukit saja lah. Ya, ada perjalanan jauh, kira-kira dari dari Mekah ke Madinah tu kira-kira 300 batu, jauh lebih kurang 400 kilometer atau lebih, ya, 400 kilometer atau lebih. Nah, itu perjalanan dari Makkah ke kan? Madinah kalau naik bus itu berapa jam ya? Itu jam ke, 6 jam kan 6 jam itu lebih kurang. Ya. Ha. Jadi sepanjang-panjang jalan kita berpelawat Nah, ha. bila sudah sampai masuk kota Madinah, masuk dalam kawasan luar bandar Madinah sudah nampak pokok-pokok kurmanya sebab Madinah ini masya dengan pokok-pokok kurmanya itu Ah, kita pancarah selawat, memperbanyakkan selawat dalam perjalanan kita selawat dan sampai lebih dapat selawat ya. Yang kedua mandi dan memakai pakaian yang sehidahnya ketika pergi ke masjidnya. Jadi maknanya di sini berbeza antara kita ziarah Nesim Madinah dengan ziarah Mekah. Kalau kita pergi ke Mekah, yang pertama sekali kita sebelum masuk ke rumah, kita pergi ke Ka'bah. Ha, itu adab peraturan pergi ziarah Mekah. Pergi ke Ka'bah. Kalau awak pengunjung sebagai jamaah haji, buat jamaah haji. Kalau haji awak haji Ibrahim, buat tawaf pun. Tawaf selamat datang. Kalau awak berjemaah haji sama tok, awak terus buat umrah. Dan tawaf awak tu dikira tawaf umrah. Ah ha, itu cerita. Jadi, kalau bolehlah, kalau pergi masuk Mekah, itu, jangan terus, ah ha, jangan pergi ke rumah dulu. Ya. Dan kita masuk Mekah tu pun kena mandi ya. Kena mandi sebelum masuk Mekah. Ha, ada tempat-tempat mandi. Oleh sebab itu sebenarnya kalau naik bas pun kita jarang buat tu. Kita tengok orang-orang tu berhenti di stand bas tu. Dia masuk dalam ada yang Orang pas tu buat urusan apa Entah apa, ambil pomin ke Itu turat-turat tu turat, kan, bila kita masuk bekal Ada dia orang tu turun tu pergi bilah tu Ada banyak bilai. air, dekat dalam kawasan tu oh, Mandi, dia mandi je tu Tapi ha, kita tak buat lah pasal kita pergi Sekejap saja nak mandi, main ramai pula Dia orang macam orang India Orang Amerika tu memang dia orang dah atur ha, Memang tempat tu ada dia tempat Untuk kita mandi, supaya kita dalam perjalanan Mereka terbang untuk berapa lama, tak mandi Turun jedah pun kita bakal tak sempat nak mandi apa ha, Masuk kat situ, so nak kita mandi untuk masuk ke Mekam dan terus bawang. Ya. Ha, tapi di Madinah ni, kita tidak disuruh-turuh masuk ke Mekam. Masuk ke rumah tu. Balik rumah. Pergilah tempat, pergi nampak nampak. Ha, itu kenal lah. Awak boleh mandi di sana, bersihkan badan awak. Pakai pakaian yang bagus-bagus. ya, Pakai wangi-wangian dan sebagainya. Untuk pergi masjid. Yang ketiga, mengenang dan ingat kembali kemuliaan kota Madinah dan insan yang menyebabkan kemuliaan itu Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam Jadi ini namanya kata orang sekarang ini penghayatan. Ah ha, ni aku nak pergi masjid Madinah. Ingatkan sejarah masjid Madinah ini begini asalnya begini, begini begini. Ingat pula Nabi besar Muhammad aku nak ziarah Nabi Muhammad ni. Kalaulah aku dapat ziarah Nabi Muhammad masih hidup macam mana agaknya itu gini semua ingat ingat itu untuk menimbulkan usyuk dan penghayatannya bila kita pergi ke masjid itu. Ha ini kan mesti pokoknya tempat sahabat-sahabat duduk di situ. Tempat sahabat-sahabat menghadap menghadap Nabi SAW. Belajar dan sebagainya. Ha dan situlah malaikat diberi turun naik bawa wahyu hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. semua kita ingatkan. Jadi dengan kita mengetahui sejarah dan sebagainya dapatlah hidup perkara dalam hati kita dan tabah untuk kita bila mensiarahi tadinya. Ha dan ingatkan pula bila kuperi salam kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kata tiap-tiap orang yang memberi salam kepada aku itu, Allah Taala hidup, Allah Taala kembalikan rohku ke jadanku untuk menjawab salam orang yang beri salam kepada aku. Ha. Yang keempat, apabila sampai di pintu masjid yang mulia itu, maka ikutlah peraturan-peraturan masuk ke masjid dan bacaannya yang biasa. Ha, ah, bacalah masuk ke masjid tu baca apa? Baca apa pada atas masjid Allahummaftah li abwa barahmatika ya Allah. Alhamdulillahil azim wa sultanil qadim, fatah fati'i ala Muhammad wa ala Kemudian masuk selangkah kanan dan niat niat solat iktikaf pada di hadapan masjid. taala. Itu semua peraturan tipuannya. Ya. Ah ha, kalau boleh masuk ni dikatakan masuk kalau boleh masuk babus salam juga, ya masuk bagus dari babus salam. Ah ha, tapi sekarang ni barangkali susahlah kita nak masuk dari babus salam kerana itu ada peraturan peraturan yang sekarang ini. di mana kita masuk di mana kita keluar, ada masa-masa yang -masa kita tak boleh masuk dan itu yang khususkan untuk wanita masuk dan sebagainya ini kerana masjid tidak besar dan juga orang yang pengunjung sudah tak berpikiran lagi, tidak. tidaklah seperti masa ulama yang lalu-lalu. Semuanya orang yang berbunung pun tak ramai sangat. Tapi sekarang memang tak boleh kita nak khabarkan lah. Yang bagaimana kita nak keluar, bagaimana kita nak masuk. Jadi mana yang kita dapat masuk masuklah. Dan sekarang kalau dulu saudara-saudara masuk tu saja nampak lah. Menjelahkan masjid Madinah tu nampak babut salam tu kain apa langsir yang hijau tu, Masuk situ tahulah kita. Nanti kita sampai rautah dan sebelahnya nanti kita sampai lah makam Nabi. Dekat saudara masuk. Nak kena cari makam Nabi itu dekat sulam mana pula sekarang. Itu sediap tu. tau sekali masuk dari pintu mana. Nak kena cari mana sekarang makam dekat sulam mana. Rauhbah. Ha, Dah ditambah-tambah. Ya. Ha. Bila sampai di pintu masjid beliau belia. Maka ikutlah pelaguran -pelaguran masuk ke masjid. Dan bacaannya yang biasa. Kalau boleh terus masuk ke kawasan ar Ah, ha, Ar-Rauhbah. Ar-Rauhbah ni maknanya apa? Taman. Taman asal makna ar-Raubah taman. Ha, tapi yang dimaksudkan taman di sini dengan adanya alif lam tu ar-Raubah tu taman surga. Ha. Karena ini telah dikatakan oleh Nabi saw disabdakan oleh Nabi saw dalam surah Alfit. Maha Bena membari, Maha Bena sabri, Wambari Raudatul Minriyadil Jannah. Di antara kuburku. Dan maka dan memberku, kata Nabi, adalah satu taman daripada taman surga. Itulah ini. Antara kubur Nabi dengan member Nabi, itulah rawat, itulah bersyukur Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa yang asal. Aa, dan di situlah tempatnya kalau kita duduk, dikira kita duduk dalam surga. Tama ada sepotong daripada buku surga. Atau memang dikira kita masuk situ, masuk dalam surga. Itulah kelebihannya. Aa, kalau boleh. ya Kalau kita dapat masuk. Kalau tak dapat masuk, bayang saja lah di mana-mana di sana ya. Dan bersolat tahiyatul masjid. Ah, ha, kalau boleh dekat dengan membarnya, sallallahu alaihi wasallam. Ada membar di situ. Kalau awak boleh dekatlah, awak dapat berdoa. Ya. Setelah selesai salat tahiyatul masjid, berdoalah kerana kesyukuran. Ah, ha, dapat sampai ke tempat yang mulia ini. Dan memohon supaya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala kedatangan anda, kedatangan saudara ke masjid ini. ...supaya dikabulkan oleh Allah SWT... ...dan dapat kebaikan yang banyak. Ya. Kemudian terus bangun... ...untuk berziarah ke makam Rasulullah... ...Istazallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya begini. Ya. Saudara kalau masuk... ...masjid, aini ya. masjid Nabi SAW. Ini kira rombong. Di sini nanti ada... ...satu macam penyembakar. Balik dengan makam Nabi SAW. Lepas bayang tu dah berdoa... keluarlah dari sini. Aini Labil... Sebelah sini, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini ada mihrab lagi kalau sembahyang jumaat, sembahyang zuhur, asar pun kalau kucing aja memang imamnya di sini. Jadi mihrab Nabi, mimbar Nabi. Jadi kalau sembahyang biasa tu, sembahyang zuhur asar Membal Nabi ini, eh, mehrab. Ini ada mehrab Nabi. Mehrab tu tempat Nabi Surayam. Dan membal Nabi Surah. Ya. Nah, jadi, ini tidak dipakai dalam Surayam lima waktu. Tak dipakailah kerana orang ramai. Jadi, pakai di depan lagi. Itu tambahan kerajaan Turki. Ya. Yang di depan tu kerajaan Turki yang buat. Yang mesin asal ini. Dan makam Nabi Surah Salam di sana. Jadi awak keluar, langkah itu sedikit. Ada pagar macam ini. Ya. Tapi tak ada sebollah pagar begini aja. Langkah keluar pergilah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainwatnya bilik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tinggal di situ. Ini masjid, bilik Siti Aisyah. Aa. Dan sebelahnya ada bilik lagi. Ada setengah mengatakan Zainal Ali dengan timah-timah si dan istri Nabi ada di satu Ali. Ah, luar nanti ada lagi bilik-bilik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah-ubah untuk Jadi Nabi dan sahabat-sahabat sempat -sahabat sahabat tinggal kawasan itu semua. Ah, sekarang dah besar lah, dah jauh nak tek-tek. Dah tak ada lagi situ. Ya. Tidak ubah sahaja, tapi milik Nabi S.A.W. itulah makam Rasulullah S.W.T. Sekeluar okay. ke sejarah ada mengadap makam, berdirilah, ya dengan penuh hormat dan khusyuk di hadapan makam Nabi. Ya di hadapan makam dengan membelakangi kaki belakang. Jadi kita mengadap makam, kita membelakangi kaki belakang. Tidak selalu rapat dengan tiap makam yang mulia itu. Bayangkan kira-kiranya Nabi ada Kat dalam tu duduk ha, Dan tak semestinya kita masuk Kalau tak dapat masuk tu, tak masuk Memang tak boleh masuk sekarang Kalau ditakdirkan boleh masuk ke kan, Nabi ada hayatnya kita tak perkhidmat tak, tak, tak dapat masuk, tak apa? Tak lah boleh luar ya, Dan memang sekarang memang tak dapat masuk Dan kita memanglah Tapi kita bayangkan sejarah Nabi SAW Kira-kira kalau Nabi hidup di hadapan kita Bagaimana hormatnya kita kepada Rasulullah SAW tidak, tidak? Ha, Itu bayangkan itu namanya penghayatan supaya Kita dapat ujuk bersiaran kita, ya? ha. Tidak terlalu lapat dengan tembok maka, uh, Makam yang mulia itu Seraya memberi salam dengan suara sederhana Perlahannya Jangan terlalu pelan dan jangan pula Terlalu kuat. jirit-jirit Cuma kita bayangkan patut kita memberi salam Dengan Nabi Muhammad itu, jirit Tidaklah, biasa saja, agak-agak kita didengar oleh Rasulullah SAW dan ada macam macamlah ucapan salam yang telah dibuat oleh para sahabat, para ulama, para apa. Ah kalau para sahabat itu salamnya ringkas saja, macam hayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka bercakap Rasulullah mereka kata assalamu alaikum ya Rasulullah assalamu alaikum ya Rasulullah, dia yang utama, dia kita beri assalamu alaikum ya Rasulullah. Ya, anda tidak assalamu alaikum, assalamu alaikum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, sama kita jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum. Dan perkataan Assalamualaikum ni sudah waris. Kita mengucapkan Assalamualaikum. Sama ada dalam semayang. Assalamualaikum warahmatullahi Kita nak keluar semayang. Dalam semayang juga kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum Ayuhal Nabi. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini biasa kita dan tak mengapa kalau kita salam alaikum atau salamullah alaikum ah ha, ini ada orang-orang berpaham dengan pemahaman tengahnya ya ada ha, orang-orang syiah dia tak mengucapkan assalamualaikum macam kita zaman dulu lebih suka pakai salamullah alaikum atau salamun alaikum dengan tidak memakai assalam ah ha, ini sekarang diorang itu pun, pun nak suruh kita semua pakai macam tu jugalah ah ha, dia orang pincang ada yang pincang jumpa saya tanya macam mana ni salamun alaikum ke Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan? Dia bilang kita dah biasa. Murid dalam kitab-kitab mensebut Assalamualaikum. Ha, tapi kalau mereka kata salamullahi alaikum atau salamun alaikum, boleh juga. Ha, ada seorang sahabat saya dia pergi satu tempat yang memang masyhur dengan mazhab ini. Dia kata saya Assalamualaikum kat sana jarang orang jawab. Saya pun ingat saya tak jawab. dia tak jawab. Saya pergi salam. bilang, "Bapak hari awak bilang Assalamualaikum, kenapa tak awak sebut salamullahi alaikum atau salamun alaikum? Kau so, nak jawab." Tak apa lah. tak tahu ken kerana itulah dia tak jawab dalam Allahu alama ini pun tak memadamkan Jadi assalamu alayka ya Rasulullah ini salamnya sahabat-sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. dan ini juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya kalau jumpa saya ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah Dan sahabat-sahabat Nabi selalu memanggil Nabi ya Rasulullah ya Rasulullah wa hayy Rasulullah Darang mereka panggil ya Muhammad atau ya nama-nama nabi. Cuma orang Badui kalau dah sampai sana. Ah, orang Kapur, orang apa dia panggil dia Muhammad. Sebabnya nah ini dia Badui memang gitulah cara dia yeah. dia. tak kira Dan tak salah tu, tapi sahabat-sahabat dia ya. Ah, ha. itu Allah Taala menegur. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a Jangan kamu jadikan panggilan kepada Rasulullah seperti panggilan kamu antara sesama kamu. Ha. Yeah. kita tengok ni. Nabi Muhammad ni begita tu oleh sebab sangat sangat tawak. Begita tak arah kamu buat gini. Allah Taala menurunkan ayat kasi tahu. Ah ha, begita sendiri tidak apa? Tidak cakap. Tuhan tu turunkan ayat. Ah ha, kau nak panggil Rasulullah Begini ke? Sebab Rasulullah tu tak ratanya macam tak terkamaklah saya nak kata kau kalau kamu panggil aku Begini, begini. Ya. dan Allah Taala kata kalau kamu kurang sopan terhadap Rasulullah dikhuatir dia apa antah fa'a'malukum nanti kamu punya amalan musahput kata Allah Subhanahu wa taala kalau kurang sopan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semua sahih dalam Quran salah ya. satu apa kata kata berkata di depan nabi dengan suara haram apa memang Allah Taala Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u atwatakum fawqa sawti an wa la tadhharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum wa antum la tash'urun Ya ayyuhallazina amanu ayuhal anas allaa tarfa'u atwatakum fawqa sawti an jangan kamu lebih meninggikan suara dari suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ala cuba itu meninggikan suara lebih daripada suara Nabi. Tak boleh yang berteka depan Nabi dia lah. Baik depan makam ni pun kita sederhana. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Jangan kamu angkat suara kamu lebih dari suara Nabi. Wala tajharu dan jangan kamu angkat suara cakap dengan Nabi lebih daripada yang patutnya. Anta habatha a'malukum. Nabi disebabkan ini hapus amalan kamu wa antum la tajurun. Tak kamu tak sadar. Jadi dari ayat ini kita boleh ambil kesimpulan betapa pentingnya kita menghormati Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah, sebabkan orang-orang ni ada setengahnya dia kata Rasulullah ni manusia saja begitu gini sana macam-macam dia tak hormat. Kita hormat. Yang paling baik dalam Islam itu kederhataanlah kita, ya. Ha, tapi ada yang menghormati itu lebih Tak ada masalah asal saja tak keluar daripada garisan Bahawa Nabi Muhammad itu manusia Dan kita tidaklah Mengangkat darjah Nabi Sampai kepada darjah Sohan Sampai kepada darjah Sohan tidak. tidak jangan kita lupa darjah Kita yang sebenarnya tak boleh sesat Insya Allah umat Islam tidak akan sesat Kalau dia ikut garisan perjalanan umat Islam Megarati ulama-ulama Islam Jadilah Ah, ha, Macam orang Nasrani sesat mereka dengan Nabi mereka. Atau masalah apa? Dia dah mengangkatkan Nabi itu sampai ke Ah ha, Itu telah apa? sama kita tidak. Oleh sebab itu Nabi mendidik kita. Jangan kamu besar-besarkan aku. Kata Nabi seperti orang Nasrani. Membesarkan. Jadi situ ada ada dia punya alasan. Seperti orang Nasrani. Ha, tapi kalau tak seperti orang Nasrani. Itu memanglah kita membeliakan Rasulullah SAW sangat-sangat disuruh. Tapi dengan memuliakan Rasulullah tu, macam mana? Adakah kita memuliakan Rasulullah saja? tapi kita tidak buat apa syariah Rasulullah SAW? Ini yang salah. Macamlah tengah orang bermati-matian dengan mauludul Nabi Muhammad SAW, tapi dia sebayang. Tidak semua amal tak buat. Satu dia buat maulud Nabi pun tak suka berjaya. Nabi bukan bawa ajaran suruh buat maulud. Nabi cuma buat ajaran suruh mendekatkan syariah Allah Subhanahu Wa Taala Supaya kamu jadi hamba Allah. Beribadah kepada Allah. Tahu siapa Allah. Itu. Nah, sampai itu kita. Siapa Ya Allah Subhanallah Al Salam. dari segi pribadinya memang tidak pernah meminta-minta supaya dihormatkan, kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Taala Surah Al Kitab. Baru Nabi Kitab. Tak ada Nabi Kitab. Itu khusus berkenaan dengan diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita tengok dalam beberapa ayat kita dapat Allah Taala mengarahkan hamba-hambanya supaya kenal siapa Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat Quran. Ya. Jadi itu salam yang pertama Assalamu alaikum ya Rasulullah ini yang dipakai oleh para Sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan Assalamu alaikum ya Nabi Allah. Ini diambil dari sifat Nabi Muhammad Sallallahu ya. alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu tingkat dihitung nama nama begitu, dari sifat sifat begitu itu hampir seribu nama. Dan ada yang kata lebih. Dan nama-nama Rasulullah SAW itu ada tercatat, ditemu masjid Nabi Muhammad SAW sebelah depan, yang dibina oleh orang Turki. Orang Turki yang kuat semua. Nama-nama Nabi Muhammad satu-satu ada, ditemu sebelah depan makam. Kalau kita baca, kita tengok nama Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan tidak menghera dengan apa? Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya. Assalamualaikum ya Khirat Allah. Khirat Allah ni artinya Allah. Nanti kita ada yang majlis semangat putaran satu sekiran di dalam empat putaran ada tujuh faham kita baca apa tu Assalamualaikum ya khairakal khillah Assalamualaikum ya habiballah Assalamualaikum ya nabi Assalamualaikum ya bashir Assalamualaikum ya zuhur rupanya ada tinggal satu di bawah Assalamualaikum ya tahir ya zuhur lain tahir lain kita taruhkan di bawah satu kan Assalamualaikum ya nabi ar-rahman السلام عليك يا نبي الأمة السلام عليك يا ابو القاسم السلام عليك يا رسول رب العالمين السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين السلام عليك يا قائد الاور والمحججين السلام عليك وعلى اليك واهل بيتك وازواجك وذريتك واصحابك أجمعين السلام عليك وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزا نبيا ورسولا عن عمته صلى الله عليك كلما ذكرك لا غفل عنك عندك لك غافل أفضل وأكمل وأصيب أفضل على أحد من الخلق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبد ورسول وخيرته واجهد انك قد الضغط الرسالة واجهدت الامانة ونصحت الامة واجهدت بالله حق جهاز اللهم وآله الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وآله نهاية ما ينبغي ان يسأله الشائعون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الرحيم وعلى آل محمد وازواله وذريته، لما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الرحيم wa ala ali muhammad wa adwalihi ibrahim wa ala ali ibrahim ta'alima yang dikumpulkan oleh al-Imam Al dalam kitab yang saya lukinkan, ya. Nah, jadi sekarang ni kita bedangkan Maknanya Artinya sedah teratas wahai bersuruh Ini Rasulullah ya. Sedah teratas wahai nabi Allah. Ya, jadi nabi dengan rasul ni ada bezanya dari segi mana. itu Nabi. Setiap orang yang dapat wahyu... ...dinamakan Nabi. Dan kalau pula... ...yang dapat wahyu itu disuruh menyampaikan... ...dinamakan Rasul. Jadi Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul. Dan ditambah lagi Nabi Muhammad... ...Nabi yang akhir. Dan penutup segala Nabi. Dan ada orang diberi wahyu saja. Nabi. Ini banyak pada zaman mana? Zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel... Ulama-ulama mereka semua dari golongan Nabi-Nabi. Cuma mereka tidak menjadi rasul. Mereka mengikut Nabi Allah Musa AS. Tapi mereka juga diberi oleh Allah Ta'ala Wahyu. Untuk amalan diri mereka. Ya? Jadi banyak katanya bani nabi bani Israel. Jadi Bani Israel ni ulama mereka itu dari uh, semuanya Nabi-Nabi. Tidak ada orang ulama uh, bukan Nabi pada zaman Bani Israel. Hmm. Nah, kenapa tu? Kerana kalau bukan Nabi itu susah sikit tetap mereka tu selalunya tak dapat dipertanggungjawabkan dalam soal tu. Kalau dah nabi, dah dipertanggungjawabkan pada siapa Allah Taala bila lantik wakil nabi, dia terpelihara. Maknanya dia tak boleh bohong, tak boleh tipu, tak boleh apa, Tuhan dah pelihara. Ha, tapi kita untuk ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Nabi Muhammad tak ada nabi lagi. Tetapi nabi, nabi kata al-ulama warasatul ummiyah. -al ulama umatku itu waris para nabi. Ulama waris para nabi. Walaupun mereka tidak uh, tidak dikira Nabi, tetapi mereka jarang boleh memutarbelitkan hukum atau menambah atau merubuh itu khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ulama Nabi Muhammad. Kalau mereka benar-benar ulama, mereka tidak akan buat sebarangan kerana ini sudah merupakan doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ulama itu pakar ulama Nabi. Tapi kalau mereka merubuhkan menambah apa, -apa sebab kita kena cek betul kahnya orang ulama atau dia mengaku ngaku ulama. Kalau dia ulama betul. Walau macam mana dia berkali pendapat agak... Kita kata... Milit-militant lah kata-kata ya. Sama ada pendapat itu ringan benar atau apa. Mesti ada dalil, Mesti ada hujah, Cuma setakat barangkali tidak ikut majoriti. Ya? Ha, tapi kalau benda itu kara tu bukan-bukan saja begitu. Kita kena cek lainnya orang apa. Dari mana dia belajar. Dekat mana betul. Kena dia belajar betul. Kena dia belajar betul, kena guru. Atau guru syaitan syertan saja. Ha. Jadi, ini pemeliharaannya Allah Ta'ala beri kepada ulama Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah sebuah hadis Nabi kata, Ulama' umat ka pun seperti Nabi-Nabi Iban -Nabi Israel. Cuma mereka tak dapat wahyu dari Allah Subhanahu SWT. Dan mereka tidak maksum. Mereka tidak terpelihara daripada dosa. Ya, Maknanya mereka kemungkinan membuat dosa macam manusia biasa. Ha, Sedah teratasmu wahai pilihan Allah, Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedah teratasmu wahai sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk Allah. Ya, bukan sebaik-baik manusia saja, sebaik-baik makhluk Allah dalam semua makhluk. Ya, langit, bumi, bulan, bintang, matahari, malaikat, jin, manusia, syurga, neraka, hatta kapa abisulah Nabi Muhammad dari Daripada kapa. Baik, itu cukup, mutlaq oleh sebab itu ada khilaf pada ulama macam mana Madinah Mekah boleh lebih mulia dari Madinah sebab Madinah mengandungi jasad Nabi. Ada Dari dalil yang menunjukkan Mekah itu mulia dari segi negaraannya, negerinya. Ada apa? Ha, tetapi mereka sepakat, ah ha, kalau itu cuma makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah saja. Kerana memandangkan Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk Jadi jasad semulia-mulia makhluk ada kat sini, tempat itu jadi lebih mulia daripada yang lain-lain, ya. Ha. Dan itu tidak pula menjadi kesalahan. Jangan pula kita kata. Kalau Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk. Kenapa Nabi Muhammad kena tawaf di Ka'bah? Itu sudah perintah Allah. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Kaabah itu untuk ditawaf. Dan Nabi mencium Hajar al-Aswad. Padahal Nabi lebih mulia dari al-Hajar al-Aswad. Nabi lebih mulia dari al-Hajar al-Aswad. Tapi Nabi menciumnya. Perjabatnya. Kerana itu perintah dari Allah. Al-Aswad. Taklah maknanya. Memang ada syariahnya. Haa. Terusnya itu diperluan peringkatan. Manusia lebih mulia ke malaikat lebih mulia? Ada ulama mengatakan manusia lebih mulia dari malaikat. Kerana malaikat disuruh sujud-suduk kepada Nabi Adam. Itu manusia. Tapi ada ulama mengatakan tidak semestinya Malaikat itu lebih mulia dari manusia dengan sebab disuruh tunduk suduk sujud Itu perintah. Allah ha. Jadi mungkin... Tapi Adam lebih mulia dari malaikat Tapi anak-anak Adam tidak semuanya mulia dari malaikat ha, Cuma bapaknya terdapat penghormatan ha, Dimuliakan dengan disuruh malaikat itu Kepadanya sejuk kepada dia ya, tidak. Jadi uh, Tidak semestinya Bila orang itu dihormati ya, Maknanya dia paling terhormat nah, Yang menghormati itu mungkin lebih mulia dari yang dihormati Boleh Kecuali Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipilih oleh Allah Taala sebagai semulia-mulia makhluk, oleh sebab itu ni, ni, apa kata dalam malam bintang dan miraj. Bila Nabi Allah Taala nak memberikan kurniaan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak terbayang apakah kurnia yang akan diberikan lagi. Sedangkan Nabi-nabi yang lain sudah banyak dapat kurnia-kurnia. Rasa -kurnia. Nabi tak ada lagi lah kurniaan yang bermacam-macam yang tidak habislah semua Nabi dah ada, dah dapat, ya hati Allah Ta'ala kata ada kau akan berikan pada kau yang tidak didapati oleh nabi-nabi yang ketahui yang pertama bisa diikat kau kekasihmu ini tidak pernah dapat nabi-nabi yang terjauh yang kedua namamu disebut di samping nama namamu disebut di samping nama. bila disebut la ilaha illallah disebut tidak sempingnya Muhammad itu kelebihan ada yang akan saya perlu satu badan ada seorang ulama Ya, ni mungkin ada pandangan-pandangan yang agak Naik sikit lah. Ya, Dia orang dia Ada dua orang ulamak Lihat dia tengok Rumah-rumah orang kita ni kan ada Allah Muhammad Ngambang? Nama Allah dan nama Muhammad Jadi dia cakap ke situ Dia cakap pada satu orang lain, dia berlaku macam nama Allah dan nama Muhammad Allah Tuhan yang bahasa Muhammad ni manusia ke. Lentak kan dia rasa tak kenal Maksudnya, tadi Bicau lah Saya beritahu dengan dia, saya sebelah dulu Awak tak ingat, dalam mi'rat Allah Taala kata, aku gantikan nama kau Dengan nama aku Bisa dalam mi'rat dia sahih Aku gantikan nama kau dengan nama aku Memang Tuhan gantikan La ilaha illallah Bila aku disebut, nama kau disebut Jadi, semua gantikan Kita tahu ini, Pak Afad bersuruh Allah manusia Tapi ini Allah Tuhan al Memang digantikan Allah Ta'ala segi gantikan. Jadi mana Allah Ta'ala dah hukum. Jangan kita kacau. Ha, Maksudnya bolehlah. kata apa? Apa masalah. Ini nanti jadi kita masalah. Kita Macamlah kita ini ni nak betul-betul bertawahin. Nanti jadi juga macam Iblis tu dia kata, Aku tak bersuju pada, Adam. Aku tak, pada Adam. aku tak bersuju, melainkan pada ha. kau. Adam aku tak bersuju. Tuhan kata, aku suruh kau buat. Itu benar-benar berbentang kau. Ha. Ha. Jadi kalau benar perintah dari Allah, tak berjaya. Kalau sudah ada riwayatnya, ada cerita, ada cerita. Tapi perkataan Allah itu amrul. Ah nanti timbul masalah orang yang dari orang apa, perkataan Abu Ali dia kata saya supaya tak mau selawat Nabi. Dia pergi pucat cuma satu saja shallallahu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah ta'ala. Kata saya mau tauhid. Ah, wai. Ajat apa jadi? Sampai lah. Ya, ada yang kurang ketut. Dan ada menambah pula. Ada nabi lepas Nabi Muhammad sampai yang satu tambah satu, yang satu tu tak pakai. Ini militant sebenarnya, kan? Yang satu kata Nabi Muhammad bukan yang akhir, ada lagi nabi. Tambah aja satu, tambah Nabi Muhammad. Yang ini pula kata Nabi Muhammad pun tu sama. Muhammad juga. Ini yang tambah sudah punya. Dah terima kasih Allah. Dah terima atas muaheik kekasih Allah. Sejahtera atas semua, wahai pembawa berita yang menakutkan. Menakutkan, yang ini Nabi beri amaran. Siapa tidak beriman, itu terlaka ada banyak ayat-ayat. Ini dinamakan nazir. Nazir itu pembawa berita yang menakutkan. Dan sejahtera atas semua, wahai pembawa berita yang pengembira kan. Bashir. Bashir. Nabi Muhammad, naziran. Wa Bashir. Nadirat membawa berita amaran, bashira membawa berita gembira. Dah tera atasmu wahai kesucian, kesucian keseluruhannya suci, buhur sudah mencukur. Dah tera atasmu wahai yang suci itu tahim, Ada dua nama, satu buhur, satu tahim, buhur tahim. Dah ya. tera atasmu wahai Nabi rahmat. Nabi diutus rahmatan lil alamin, Muhammadalna keillah rahmatan lil alamin. Tidak kami utus buaya Muhammad melainkan dari rahmat bagi selain Alam. Jahatrah wahai atasmu wahai Nabi bagi umat. Jahatrah atasmu wahai bapa Al Qasim. Ini satu daripada nama Nabi dan juga kuniah Nabi, Abul Qasim dalam bahasa Arabnya Abul Qasim. Jadi kita salam pada Nabi Assalamualaikum. alaikayyak Al Qasim. Ini Nabi sendiri pakai. Bapa Kasim, Bapa Usman. Kerana anak Nabi Muhammad SAW satu daripadanya nama Al Kasim. Nah, Nabi mempunyai nama kedirinya Bapa Kasim, Dan dalam masa hayat Nabi SAW Nabi kata. kamu boleh pakai nama aku, tapi jangan pakai nama Timangan. Jadi sahab, uh, tak ada siapa yang boleh pakai nama Abu Kasim. Nah. Abu Usman. Bola membincangkan. Ada orang nama Abdul Qasim, ya, ada ada satu daripadanya ulama besar, Abu Qasim Al-Qushair, lima Abu Qushair, Abdul Qasim bin uh, Qushair, ya. Uh, banyak ulama nama Abdul Qasim. Maka okay, macam mana hadis Nabi kata tak boleh perbincangan ulama yang tak boleh tu apa? Yaitu kalau dia ada anak nama Qasim dan dia bahasakan diri dia Abdul Qasim dan dia ada nama lain. Kau tak boleh. Katalah seorang tu namanya Katalah dia nama Muhammad. Kemudian dia ada anak satu dilambangkan kau tu. Kemudian dia bahasa dengan dia Muhammad. Tak boleh. Sebab Nabi kata jangan kamu pakai nama timangan seperti aku punya nama. Tetapi kalau dia tak ada nama, dia punya nama Abu Qasim, bukan nama timbang-timbang. Nama dia sendiri dia kata saya punya nama Abu Qasim. Tak apalah, dia dah jadi nama. Bukan nama timbang-timbang. Yang nabi itu namanya lain, Abu Qasim ni lain, ya? ha. Dan ada ulama pula kata kalau nabi dah wafat, sampo boleh sembah nabi. Ada hari. ini ada perbincangan, adalah lagi kita disebut memakai nama Abu Qasim kerana nabi Belalang. Jangan kamu pakai kuniah. Ini namanya kuniah dalam bahasa Arab. Nama Timang Timangani. Ya. Siapa yang selalu pakai nama, nama, nama Nabi Muhammad Abu Qasim? Sebab dalam cara orang Arab. Ya, kalau dia memakai nama Timang Timangani. Dan dipanggil dia dengan nama Timang itu Dikira satu penghormatan. Dikira satu penghormatan. Nah, jadi kalau. Saya kata anak nama Isa ada kawan-kawan saya pakai saya Abu Isa itu penghormatan penghormatan, ya. penghormatan. kalau sedangkan ada anak namanya Ismail panggil Abu Ismail itu penghormatan dalam masyarakat Arab dalam masyarakat Arab nah. tapi sahabat-sahabat Nabi cara memanggil Nabi dengan Abul Bakar yang suka panggil Nabi Abu Bakar itu orang Yahudi orang Yahudi itu Abu katanya ya Abul Abu Bakar nah, dalam riwayat mereka pakai nama itu penghormatan memang penghormatan dalam masyarakat Arab Ya. Ha, tetapi sahabat-sahabat Nabi telah diajar oleh Nabi kalau panggil saya ya Rasulullah. Rasulullah. Demek kita panggil yang lain. Jari jarang di antara sahabatnya panggil la Rasulullah. Yaudi ya, dia panggil Rasulullah. Jadi itulah yang kita kata bapak Ikrim. Ford ini pasal ini satu nama yang sangat disayangi, yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Al-Khatib. satu kita selalu baca kalau habis makan antara itu. apa betul abil qasim kare apa antara doa apa antara doa apa ya Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa akrim wa tafaddal wa barik ya Allah sayyidina Muhammad abil qasim Itu dustur nabi bila bilang apa antara doa apa antara doa apa kalau orang tak baca itu lagi. Ya, dulu ada yang baca surah yaqat pembacaan. Ala afdali ibadika wa ajra 'ibadik. Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu daripada nama Nabi Muhammad ya. Dah atas wahai wahai pesuruh Tuhan seluruh selian alam. Dah serta atas wahai penghulu sekalian rasul dan penyudah sekalian nabi. Dah serta atas wahai sebaik-baik makhluk sekaliannya. Ya Tuharul Wahai atas semua Wahai pemandu orang yang berseri-seri muka dan tangannya serta kakinya kita duduk. Ah ha, ini satu lagi cerita. Dalam Arab dikenalkan Assalamu alaikum ya khaid al huril Cuba kita tengok balik muka surat nombor satu. Assalamu Itu sudah itu satu dua tiga empat lima enam barisan enam dari perkataan Assalamualaika di atas kita no? dapat itu Assalamualaika Ya Sa'id Al-Ghurri al, al Ya Sa'id Al-Ghurri Al-Ghurri al, al dapat ya kataannya dia Assalamualaika Ya Sa'id Al-Ghurri Al-Muhajjarin Al-Ghurri al, al, al, al ini ialah sifat obat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muhajjarin asal makna Al-Ghurri itu no? Yang itu binatang-binatang kuda binatang Di bahagian kepalanya Ada semacam warna cantik, putih nanti Dia ada bahagian kepala dan bahagian kaki saja Berbeza dari bahagian badan Itu kuda buda yang indah, yang cantik Dari jauh nampak bercahaya Dia punya muka sampai ke bahagian atas kepala dan kaki Itu asal makna Al-Urul Bahagia Dan Nabi Muhammad SAW telah menyebabkan umatnya Nabi kata, "Amsum al-gurrul muhdjalun yoom min asar al-ruh. Bapa nistaah an yucil gurtdahu, faliybal. Di hadis lain, Nabi kata, Kamulah orang yang akan mendapat al-hur, mendapat cahaya di mukanya dan di tangan serta kakinya di hari jamak." ya. Yaani kamu akan dapat cahaya di hari kiamat nanti Buka kamu, tangan dan kaki kamu. Masalah apa? Min atharir kerana kamu berwuduk. Jadi sebab itu katanya bila kita berwuduk, tolak kita bila basuh muka tu kita sampai ke atas. Basuh sampai sini. Sampai kan sampai kepala apa macam. Sehingga sampai. Jadi air meliputi semua kita. Nak dapat cahaya sampai atas. Cahaya muka. Dan kalau tangan dia sampai sini. Kalau kaki dia sampai separuh. Beti? Separuh. Itu dinamakan Al-Gur. Al-Gur. Al-Gur. Pada muka. Al-Gur pada muka. Al-Tahjil pada, al pada kaki dan tangan. Itu dinamakan Al-Tahjil. Cahaya pada kaki dinamakan al -Tahjil. Cahaya pada muka nak makan al-ghur. Jadi orang ini dipanggil al-ghurri al-muhajir. Al-ghurri al-muhajir. Itu Arabnya. Selayunya, orang yang bercahaya buka dan tangan dan kakinya. kerana apa? Kerana besar. Jadi Nabi Muhammad lah jadi pemandu umat ini. Umat lain tak dapat ni. Eh? Jadi teranglah. Cahaya umat Nabi Muhammad SAW yang dipandu oleh Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Hari kiamat dong. Bukan sekarang. Nanti sekarang. Al-Quran Sejahtera atasmu, wahai pemandu orang yang berseri, buka dan tangannya, serta kakinya. Ini kita semua ada kesempatan, orang-orang terima kasih. atasmu dan atas keluargamu, minggi rumahmu, isteri-isterimu, zuriatmu dan sahabatmu Sejahtera atasmu dan atas keselian para Nabi dan keselian apa Allah yang saleh. Jadi kita ambil daripada maya kita. Kita bila sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lah. Sejahtera atas kami dan atas keselian apa Allah yang saleh. Semoga Allah membalas kepadamu wahai Rasulullah bagi pihak kami. Dengan sebaik-baik balasan yang diberikannya kepada Nabi dan rasul bagi pihak umat kerana tiap-tiap umat itu dapat balasan diberi oleh Allah Taala kepada Nabi dan Rasul Kerana memimpin umat Dan kita harap Allah akan balasan kepada Nabi Muhammad Bagi kita Kita tak terbalas Sampai mana kita boleh balas jatah Nabi Muhammad SAW Allah akan balas Di terjat yang tinggi kepada Nabi Muhammad SAW Kerana memimpin umat yang arit ya. Salawat Allah Ke atasmu bilangan setiap orang yang ingat kepadamu Dan lalai daripadamu Ada orang lalai atau orang ingat yap orang yang lalai bagi kita bila seorang ada tambah apa kita tak kita melawat apa uh, bagi uh, kita kita sebanyak bilangan orang ya the Se afdal dan sebaik baik pelawat daripada Allah kepada makhluk sekian. Saya menyakinkan bahawa tiada tuhan lain selain Allah. Tuhan yang Esa dia dan bagi baginya. Dan saya menyakinkan bahawa Tuhan adalah hamba-Nya dan budurun. Ayat tak sudah kepada Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi. Dan orang pilihannya daripada setiap makhluk. Dan saya juga menyaksikan bahwa tuan telah mencapai kata bismillah, telah tunaikan amanah, menasehatkan umat dan berjuang kepada jalan Allah dengan benar perjuangan. Ya Allah, kurniakanlah kepadanya al-wasi'ah. Terus doa kepada Allah. Ya? Tampil kita cakap terus doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kurniakanlah kepadanya al-wasi'ah dan anak Al wasi'ah dua pangkat besar di akhirat. Dan bangkitkanlah kita dengan pendapat gerundukan yang terpuji, syafaat yang terbesar kepada batang masyarakat. Sebab Nabi terjadikan di akhirat ada tiga pakar lelah. Al-Wazilah, Al-Mazilah, Al-Makamul Mahmud. Ini yang bisa dicoba baca. Allahumma Rabbahat, Minta'awad, Insya'ah, Awaswarat, Al-Qa'imah, Afi Sayyidana Muhammad, Al-Wazilah, Al-Mazilah, Al-Mazilah, Al-Mazilah, Al-Mazilah, Tiga perkara yang sudah Ada riwayat. Tapi yang takutnya. Itu pun masuk dalam bahagian tiga. Al-Wazilah, Al-Bazilah, Al-Baqabul Mahmud. Al-Wazilah dan Al-Baqabul Dua bakat. Dalam syurga. Al-Baqabul Mahmud. Bakat di bandang masyarakat. Iaitu orang yang pertama dapat mempercayai kepada Allah. Itu Al-Baqabul Mahmud. Yang Allah Ta'ala jadinya. Kepada taala kata, "Wahai malam, ya. Allah taala kata, "Wahai malam, fana muzafar." Allah taala kata, "Wahai malam, fana muzafar." Allah taala kata, "Wahai malam, fana muzafar." Allah taala kata, "Wahai malam, fana Allah taala kata, Allah taala kata, "Wahai malam, fana muzafar." Allah taala kata, "Wahai malam, Allah taala kata, "Wahai malam, fana muzafar." Allah taala kata, kata, "Wahai malam, Allah taala kata, "Wahai Allah taala kata, "Wahai malam, fana muzafar." Allah moga Dan bangkitkanlah kita dengan pendapat yang terpuji sahabat yang terbesar di pada masa yang yang telah kau jadikan padanya dan kurniakanlah kepada segala apa yang baik yang pernah dipohonkan oleh hamba-hamba kepadamu -hamba Ya Allah seturilah selawatMu ke atas sahabat hambaMu dan RasulMu Nabi yang ummi Nabi tidak kenal huruf Ah ini juga satu daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, Nabi tak kenal suruh. Nabiul Omey. Dan ini banyak kita baca dalam doa. Ya, dan nabiul Salam aja orang kita dalam doa kuno itu. Ahmad dan Nabiul Omey. Maknanya ini ada satu kelebihan, satu kemuliaan dan satu perkara yang ada rahsia. Nah, ya? ha. dan atas keluarga Muhammad, isterinya dan zuriatnya seperti mana yang telah kau selawat muka atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini satu juga daripada tuntian ya. Kita kita menyebutkan selawat atas Nabi Muhammad, bukan selawat atas Ibrahim. Kenapa? Karena syariat Nabi Muhammad dengan ajaran Ibrahim ada banyak hubung kaitnya. Dan Nabi Muhammad dari zuriat Ibrahim. Dan Nabi Ibrahimlah satu-satunya nabi yang telah diberikan oleh Allah taala selawat rahmat dan berkat tiga pangkat diberikan. Ah ha, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain saudapan so salamun salamun salatu. Tapi nabi, nabi Ibrahim dapat, Nabi Muhammad pun Dapat ini kutipannya. Berkatilah Muhammad Nabi yang umi dan keluarga Muhammad istri-istrinya dan zuriatnya, seperti mana yang telah kau berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim di kalangan sekian alam. Sesungguhnya kau maha terpuji bagi maha Allah. Amin. Abis berbulan berbulan ini berbulan buloh dan nanti lah kita akan tamat dengan surat yang ketiga tamatkan lagi ada ini pada dua ribu akan dapat lagi jawab ya. Dan kita berdiri alhamdulillah cepat. نحن دفت لها إن شاء الله لك وتسق الرحمن الرحيم ربنا نقف عن السماع لفتنا رب يعلمنا الذي ينفعونها فقئنا فطي فطئ أهلنا وصرابات لنا نيننا طولاً كل في نيننا مع للقصل انسى وذكر فب يوكثنا وفظهم لما يعترض طولاً ببعلاً كرما ورحكة الله حلالاً دائماً وآق الله عزياء لما معظى الخير وفا كل جر ربنا اصلح لنا كل اليون واخر بالرضاة، كالعيون وطيعنا ربنا كل اليون قبل أن تأتينا رسول المنور ورسول السور أن تأقررنا السدر وصلاة طائزة الشرق الصبابة إلى الحق دعانا والوفاق كتاب سبيل الناس شفاء وعلى الآل القراثي الشرفا وعلى الضحف المطابه الأولى والحمد لله رب العالمين